מתאים, כי אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף השנה. תום חמישי. New Year Day 2026. כן, כן, הגענו לתוכנית האחרונה של מעדן דיני לשנת 2025. והיא משודרת ב-25 ל-12. 25, רק ה-12 מפריע עכשיו שיהיה לנו רצף. מכאן. עיר המפיקה, רובי הטכנאי, יוני בגן ידידנו הנאמן והאורח שלנו אוהד רז, שלום אוהד. שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומך? אנחנו בסדר גמור, כולנו, ואוהד הביא לנו היום המון המון סינגלים. ככה שהתוכנית היום תרוץ כמעט כולה על 45. תוכנית סינגל. סינגל, כן. סינגלס קלאב. כן. אני מקווה שאתם תהנו, לפי הסינגלים שנמצאים כאן, נראה לי שכן. מה אתה עושה? מה? למה? למה? אבל למה? אבל למה? סוף סוף מיקרופון יושב לו שם בשקט, ואתה חייב לעשות משהו? רציתי להגיד שחבל שהמאזינים לא יכולים לראות אותנו, הם יכולים, זה בלייב. למה הם לא יכולים? הם בטח שיכולים. אבל היופי בסינגלים שזה הכל על תקליטי שוואינץ'. בדיוק. כן. והיופי הוא גם בלייבל של איילנד, שהוא אחד היפים. זה בוורטיגו. נכון. מהלייבלים הכי יפים שיש. היית בתאריך היום זה 28. 28, אתם רואים מה זה. כמה טוב שיש לי את אמירה שמזכירה לי. אתה לא רוצה שהשנה תיגמר. כמה טוב שיש לנו את רובי שמזכיר לאמירה, שתגיד לי. לא, אנחנו רוצים עדיין ב-25. טוב, בואו נמחק את הבדיחה שהייתה לנו בהתחלה, זה לא 25, זה 28, נוכל להמשיך הלאה? בוודאי. טוב, אוהד רז, הוא איש רדיו ואיש מוזיקה, והוא הספן של תקליטים ותקליטונים ודיסקים ומגזינים. 500 מגזינים? 500, כן. הרבה. קיו וכאלה, מורצ'ו וכאלה, אנמי וכאלה. נכון, מלודי מייקר. עדיין יש לך מלודי מייקר? מלודי מייקר, שנות ה-80, שנות ה-90. המגזין הכי חשוב של תעשיית המוזיקה הבריטית, לאו דווקא לקוראים, Music Week, של יוסף מרשים של למעלה מ-200 עיתונים. בילבורד מגזין. כמובן. כמובן, אי אפשר בלי. התנ״ך של תעשיית המוזיקה. כן, של ארה״ב, אבל לא רק של ארה״ב, נכון. אה, זה רק המגזינים, כן, יפה. כדי להיות מעודכן, מה שפעם היה בשנות ה-80, וגם היום אני עדיין ממשיך לקרוא, אומנם אה, אה, אונליין, כן. דיגיטל, כן. לא, יש לי את, את הכל ב-PDF, את כל המגזינים כל חודש ב-PDF, אני לא קורא את זה אונליין, אה, אני אוהב שיש לי אני, את... אני מחפש מישהו כן. שיש לו את הארכיון של מלודי uh, מייקר. ושיחזיר אותי לשנת 84' או 83', כי uh, קרול קלרק, עליה השלום, הכתבת של מלודי מקר, באה לארץ עם הנוי רוקס, כדי לכתוב על ההופעה שלה בתל אביב. עכשיו, uh, היא ראיינה אותי על uh, סצנת המוזיקה בארץ, ואפרופו, אני סיפרתי לה שביקרתי פעם במערכת של... Uh, מלודי מייקר בלונדון, ופגשתי שם את אלן ג'ון, שאז הוא עורך או סגן עורך, ואמרתי לה, he's a very nice chap. אחר כך התפרסם הריאיון, ואחר כך גם ברכילויות מוזיקה וכאלה הופיע הקטע הזה שאני אומר עליו שהוא איזה very nice chap, עם קצת ירידה עליי שאני אומר עליו שהוא איזה very nice chap. לא מצליח למצוא את זה, וכנראה הלך לאיבוד. כשעברנו דירה זה הלך לאיבוד. יש, יש לי את הארכיון של מלודי מייקר, אני אמצא את זה. הנה המטלה לקראת הפעם הבאה שתגיע לפה. אוקיי, בשמחה, בשמחה. הנה, כבר סגרנו על... רק נגיד משהו לגבי אלן ג'ונס, שאחר כך הוא עבר למיוזיק וויק, ועד היום הוא נמצא שם. רגע, אלן ג'ונס לא היה של מוג'ו? לא. או של אנקאט? לא, לא. כי גם באנקאט יש איזשהו אלן ג'ונס. הוא אחראי, אנחנו מדברים על אותו אלן ג'ונס, שהיא אחראית... כנראה על המצדים, אז אוקיי. אז אה, אלן ג'ון שאני מדבר עליו עבר לערוך את אנקת, שזה 아. מגזין, אה, זה לא מגזין על אה, גברים לא נימולים, רבותיי, זה אה, מוזיקה, מריחון מוזיקה, אנקת, כבר לא קיים יותר, אבל היה קיים. לא, אה, קיים, קיים. קיים, אונליין. אונליין, בסדר. אה, יפה, אה, כולם הלכו אונליין. כן, אוקיי, כן. אוקיי. תגיד, כל מה שנשמע היום זה 80's? לא, גם 70's. כן. יש כמה 70's, ככל שיותיר לנו הזמן. תשמע, אנחנו גם נפטפט לנו ב... בין לבין, כן. באנה ובכיף. כן. אבל אנחנו נמשיך עם האייטיז, ואנחנו נמשיך עם מיסטר פלקו, האוסטרי. כן. מי אמדאוס. אני לא יודע למה הוא צריך שאימדאוס ירקיד אותו, אבל הנה. ותשארו איתנו, כי יש עוד הרבה דברים טובים. כזה התרופל, אבל I'm going אבל אין מנדה פרונד פרונד ליפטנזיינן פאנק אבל סופרסטאר אבל זו פופוליאה אבל זה אקסייטי את גנרדס פאפזן פלאר בעין ותוא עוזב ואן רוקד דוד ואני עזוב נוחת למה אתה ביקשת לה, לה, להשמיע את uh, רוק מים הדר של פלקו? כי? כי למעשה אני חצי אוסטרי, okay. רשמי עד מלפני שלוש שנים. והחצי השני? החצי <laughs> השני תוצרת פתח תקווה. הבנתי. פתח תקווה זה מעניין, איפה? <laughs> אז זה זאקר טורט עם <laughs> <laughs> פלאפל. יא, עם פלאפל חתוכה. חתוכה, איפה <laughs> אבל פתח תקווה? <laughs> <laughs> <laughs> רוטשילד. 아, אוקיי. אני נראה רוטשילי, לא? לא, אני גם פתח תקווה. אה, אוקיי, יש פה, זה יש מאפייה, פה שלושה, שלושה עכשיו. זה נכון. כן. כן, זה מאפיה. כן. כן. אנחנו יוצאי דופן. <laughs> אז קודם כל נגיד שאמא שלי היא ניצולת שואה, שלטה על בגיל 6 מזלצבורג, מאוסטריה, והיא אחת מניצולות השואה הצעירות ביותר בעולם. ועד לפני שלוש שנים תמיד רציתי להוציא אזרחות, אבל כיוון שלא היה לנו מסמכים, אז... בתור אה, חוקר נברתי והגעתי לגרמניה ולאוסטריה ודיברתי עם השלטונות, עם מי שצריך, לקח לי שנתיים וחצי כדי למצוא חומרים. בסוף מצאנו. ולפני שלוש שנים קיבלתי את האזרחות באופן רשמי בטקס מיוחד כי השגריר מאוד ככה נפעם מהסיפור שמלווה את אימא שלי והמשפחה שלה וחיכה וניצ... להזדמנות שיגיע נשיא הפרלמנט האירופאי של אוסטריה, הגיע בכבודו ובעצמו לישראל, לבית השגריר והוזמנתי שם כדי לקבל ממנו במעמד הזה את האזרחות וכמחווה, גם לשגרירות, ובאמת אחד האומנים שאני הכי אוהב והגדולים הוא בעצם מי שבעצם ייצר את המוזיקה, והזמר שהכי הרבה אוסטריה היא ככה בדמו ובנשמתו, והוא כבר לא איתנו, וחבל, זה פלקו ששמענו, עם... רק מימדאוס שלקוח מתוך האלבום שלו, האלבום השלישי שלו. אגב, זה היה הסינגל הראשון בגרמנית שנכנס למצעד הבילבורד. בארצות הברית וכבש את קנדה, אוסטריה, כמובן, ניו זילנד, בבירטניה הוא הגיע למקום הראשון, יצא גם בגרסה האנגלית. פלקו הלך לעולמו בגיל 40, כן, היה צעיר הבחור, אחרי שהוא נפצע בתאונת דרכים קשה מאוד, המיציבושי שלו, פאז'ר, נכנסה באוטובוס. והוא לא שרד את הפציעות, ולצערנו, הוא הלך בטרם עת, הוא מכר כ-20 מיליוני סינגלים ברחבי העולם. אז אמר האוסטרי הכי מצליח ever. היה... הכי מצליח בדיוק ever, וזהו, זה היה ככה מין הוקרה. נזכיר כמובן את עוד כמה להיטים גדולים שלו, ויאנה קולינג, והיה לו גם פרויקט ב-81 שנקרא דר קומיסר, שהיה להיט מאוד גדול, גם ברדיו, גם על רחבות הריקודים, וג'ני, וזהו, אבל רק מיום הדר זה הכי מזוהה, עכשיו אני הולך לעשות משהו בטעם רע במיוחד. אנחנו הולכים לעשות עכשיו אנשלוס. למי שלא יודע, מי שלא היה בשיעור, בשיעור ההיסטוריה, זה הייחוד הכפוי של גרמניה עם אוסטריה בשנות ה-30. נכון. איך זה היה בתור טעם רע? מעדר, אה? מעדן. מעדן ויניל, מעדן ויניל. טוב, אה, לא, אבל כי אנחנו עוברים, חוצים את הגבול עכשיו, ועוברים לגרמניה, וללהקה גרמנית ותיקה מאוד מאוד, מאלה שהם עדיין מופיעים. עדיין מופיעים. כן. למרות שהם איבדו את אחד מחברי הרכב. נכון, נכון, נכון. תזכיר לי את שמו אם אתה... אה, אם יש לך אותו פה... יש לי אותו פה ב, בדפים זה ככה. זהו, כי אני לא התכוננתי. אז, אז לא, אני התכוננתי, ותכף אני אגיד לך איך קראו לבחור. מה רובי, אתה זוכר? לא, אז מה אתה רוצה? אז תן לאוהד לעשות את זה, שזהו יתאמץ. רק שנייה, רק שנייה. עם כל הדפים האלה, הוא יודע משהו. אתה יודע מה, תשמיע את ו... לא סתם שיר. אם אני לא טועה, הוא גם הגיע למקום הראשון בבריטניה. נכון. בקיצור, זה לא אוטובאן, זה... The model? The model. The model. She's a model. A model and she's looking good I'd like to take a home that's on the stone she plays hard to get she smile from time to time to נדבר קצת ש... עליך אוהד, אתה ש... אמרנו איש רדיו. כן, מעל 30 שנה. כן. אה, הייתי ב... אולי חוץ מגלגלצ וגלי צה"ל. אה, למרות שבגיל 18 הייתי באמצע המבחנים לגלגלצ, אז אהוד ברק רצה לסגור את התחנה, למי שזוכר, אז הוא הפסיק את כל ה... אני לפניך עברתי את, את המבחנים, את המבחן בכתב. כן. עברתי ראיון ראשון, עברתי ראיון שני, הייתי אמור להגיע לראיון שלישי באחרון, הייתי חולה באותו <laughs> לא, no, okay. אז אצלי יעצרו באמצע, וזה היה, הייתי צריך כבר להתגייס, אבל אני התחלתי ככה את הקריירה ברשת ג' אצל משה מורד. זה היה בגיל 17 וחצי, היה לו תוכנית דאנס, ותמיד רציתי להיות, להביא ככה משהו שלאף אחד אין בלעדיות כזאת, והחלטתי שאני מביא את מצעד הקלאב הבריטי. ולא היה לי אז את המיוזיק וויק, ששם הופיע המצעד. אבל המצל. ברקוד מאור זה היה. זה היה ברקוד מאור, אבל לא היה לי, הייתי בן 17. לא... אז איך עשית? אה? אז איך עשיתי? עשיתי משהו מיוחד. הייתי מתקשר לחנויות מוזיקה, חנויות תקליטים ברחבי בריטניה, מציג את עצמי שאני רוצה לקנות תקליטים, ובתמורה שאני אקנה תקליטים אצלהם, הם היו מפקססים לי את מצעד הקלאב הבריטי. וזהו, וככה הייתי עובר מחנות לחנות, פעם במנצ'סטר, פעם ב... כדי שלא יזהו שמדובר בתחמת. כן, כן. הבנתי. כן. ו... זה מוח די קרימינלי ביחסית לאוסטרי, כן? <laughs> כן. <laughs> <laughs> למרות שאז דיין לא הייתי אוסטרי רשמי, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> וזה, וזה הצליח, ויום אחד התקשרתי לרשת ג', <laughs> ג הצגתי את עצמי, אמרתי שיש לי משהו שיכול לתרום לתוכנית, ואמרו לי, מה? אמרתי, מצד הקלאב הבריטי. אז משה מורד, ככה לפני שהעלה אותי לשידור, הוא אמר, ואתה יכול להביא את זה כל שבוע? ואני אמרתי, מה זאת אומרת, יכול להביא את זה כל שבוע? מה זאת אומרת? ודאי, אין שום בעיה. כל זמן שהפקס עובד, כל זמן שהפקס עובד, וכל זמן שיש מזומנים ופאונדים, לירה סטרלינג, שאפשר לקנות תקליטים, כי בלי זה זה לא הלך. אז זהו, וככה, ועשיתי את זה בהתחלה בטלפון. אפשר לומר שאתה השקעת לא מעט כדי לעשות רדיו. כן. ואלה היו הצעדיי הראשונים, בראשת ג', אחר כך היה עידן של התחנות הפיראטיות, בשנות התשעים הייתי בראשונית. תן לי רגע לשבור את הרצפה, זה בראשון היה. זה בראשון. כן. 105.4. ביחד עם חבר ועמית, קולגה מאוד ידוע, קובי מנורה. כן. והוא היה גם מפיק בראשת ג'. וזהו, ואחר כך... היום, היום הוא סוג של היסטוריון של רשת גימל. כן, כן, כן, כן, היום הוא בכאן, ברשת גימל, 88 FM. זהו, ואחר כך... הרי, אה... אבל שנייה, אה, אמרנו שרוב הדברים כאן הם 80-70, כן. אבל אה, בהמשך, כמו שאמרת לי, כמו שסיפרת לי, שנות ה-90 והלאה, אתה גם... יצא לך לראיין אה, אומנים זרים, בפגישות אישיות, טלפונים, אה... נכון? כן, פח, זה, פחות ב, ב, בשנות ה-90, אלא יותר ככה בשנות ה-2000, אה, אז ראיינתי את פול יאנג, שנשמע אותו ממש אחרי השיר הבא. אה, זה היה לכבוד אה, הגעתו לישראל, ההופעה הראשונה שהייתה ב-2009. כן. מלבד היותו מאוד גבוה, אז אה, הוא סיפר לי בשיחת הטלפון שהוא בכלל צמחוני. והוא ואשתו צמחונית, ויש להם מסעדה, הם פתחו מסעדה צמחונית במנצ'סטר, והוא מסתבר שהוא גם היה שופט בתוכניות אוכל ריאליטי בבריטניה, וזה היה ככה אקורד מאוד נחמד. אמרת לי שנפגשת עם בריטני? למעשה הייתי עם בריטני ספירס, זה מעשה, לא נעים להגיד, זו התגלית הכי גדולה שלי. אני הבאתי אחר כך להראות לך את הסינגל. שהבאתי, שמעתי אותו... בואו נזכיר, למי שלא יודע, הייתה פעם חברת תקליטים בשם B&E. חברה קטנה, קטנה, קטנה, שהייתה באזור התעשייה שם ב... בחולון, בחולון, ליד כן. הליקון. במרכזה. ומי שהקים וניהל אותה היה אבי ברנד, בשלבון נכון. ביד ארצי. הם הוציאו את בריטני הראשונים. כן, אבל הם, צריך להוסיף שהם ייצגו את ג'ייפ' ריקורטס, חברת תקליטים של... של בריטני, ואחר כך נקנתה על ידי BMG. אבל כן, הסיפור עם בריטני ספירס, אני שמעתי את זה באיזה תחנה, אני כבר לא זוכר אם זה היה בבריטניה, זה היה ממש בימים הראשונים שהסינגל יצא, והייתי קולט תחנות רדיו, אחד התחביבים שלי העיקריים היה לשמוע רדיו מחול, בעזרת מכשירי מכשיר רדיו short waves מיוחדים, מגרמניה, ושמעתי את השיר הזה, לא ידעתי מי, נורא התלהבתי, העסקתי את הסינגל. מה הס... זה היה? אופס, הייתי את הגיל? לא, את בייבי וואן מותי. סינגל הבכורה <laughs> <laughs> שלה. הייתי אז בן 25, ו... לא, אתה קופץ, אני, אני, אני כבר לא צעיר, <laughs> אני לא זוכר הכל uh, ככה. דווקא יש לי את התקליט פיקצ'ר דיסק שלה. נכון. וזהו, ואז <laughs> לא היה לי רכב. ופשוט לקחתי את האוטובוס מפתח תקווה, נסעתי לפארק סיביל בראש העין, לאולפני רדיוס מה אל יקיר אביב. נכנס לי ככה, מה שנקרא, פרצתי את הדלת, ואמרתי ליקיר, תשמע, יש פה משהו שאתה חייב לשמוע. זה הולך להיות להיט בישראל, בכל העולם. אומר לי, אני סומך עליך. והוא היה הראשון שהשמיע את זה בארץ, יפה. את בייבי וואן 200, ולימים, בשנת 2004, פגשתי אותה בלאס ווגאס. הוזמנתי שם לטקס ב-MGM, מי שמכיר בלס וגאס, בסטריפ. ויום לפני שהגעתי לטקס, הלכתי למלון סיזר פלאס בלס וגאס, שנמצא לא רחוק מ-MGM, בצד השני של הסטריפ. היה שם ריספצ'ן. לא, לא היה ריספצ'ן. באתי, הגעתי בערב ללס וגאס, היה בערך שמונה בערב, אמרתי, אני אלך, נעשה איזה סיור קטן. ונכנסתי למלון הזה, כל החנויות כבר היו סגורות, זה היה בערך שמונה, תשע בערב. שלוש קומות היה שם, עליתי לקומה השנייה, ראיתי הכל סגור, אמרתי, אם אני כבר פה, אני אעלה גם לקומה השלישית. עליתי לקומה השלישית, הכל היה סגור, אבל מה? ראיתי איזה עמולה קטנה שמתקרבת לעברי, כמו כל ישראלי טוב. אמרתי, אני חייב לדעת מה קורה. ניגשתי לשם, וחשכו עיניים, ממש מולי. הגיעה בריטני ספירס עם כלב צ'יווארווה שהיא מחזיקה ביד, אז היא הייתה נשואה לבעלה לזמן קצר, קווין פדרליין, זו הייתה תקופה פרועה שלה, כי אז היא יצאה עם, הייתה בחברתה של פריס אילטון, והיא הגיעה מולי. ואני רואה שאף אחד לא עוצר בעדי. זאת אומרת, המרחק כמו שאני יושב מולך, ככה... גם לא הצ'יוואוואה. גם לא הצ'יוואוואה. אבל זה ככה שם, אגב. כן, בריטני ספירס, אמנם מלווה בשני מאבטחים שחומי עור, שני מטר כל אחד. אבל הם נתנו לך להתקרב. הם את את נתנו זה. לי, אמרו לי, אתה פתח תקווה, אנחנו נותנים לך להיכנס. אתה לא נראה מעניין. <עזר> לא מתעסקים פתח תקווה. כן, לא מתעסקים עם מילאבס. אוסרי. באס... <laughs> כן, כן. עכשיו, אבל <ה>... לא, טוב שלא עשית את זה. לא, לא עשיתי. אמרתי לה רק דבר משפט, צעקתי לה משפט אחד, אמרתי לה, בריטני, you only money. היא לא הבינה על מה אני מדבר וזה, ואני התכוונתי על כל השמעות שעשיתי לה ברדיו במהלך השנים. אבל היא קבלה וברחה. זה לא נשמע אתה, אופי. מגיע לי, אתה יודע, כמה... תמלוגים, תמלוגים. כן, כן. אז היא חייכה כזה, ועשיתי כזה תמונה, שלחתי את זה לישראל, ואז העלו את זה באיזה מקומון של תקווה. ונהייתי מה שנקרא סלב... סלב מקומי. מקומי, לצד פנינה רוזנבלום, אז בכלל הייתי אגדה. למחרת היא הגיעה ל... לטקס, שנרחיב אולי קצת בהמשך. אז עכשיו אנחנו חוזרים למוזיקה, ו... וחוזרים לאטיז, וחוזרים ללהקה שקראו לה בארץ בשם פיוטי להק שכפים. כן. The flock of signals. I ran. וואלה, איך אני רצתי. איך אני רצתי. איך ברחתי. ניתן להסיג על זה להתעופף, uh, ועכשיו אני הולך לעשות מעשה פלילי ולגנוב כמה דקות מהאורח שלנו. לא פלילי אבל, בואו. בואו אני אספר לכם סיפור. היסטוריה, לא רחוקה, לפני חודש ומשהו, היה לי יום הולדת. אני לא אומר חגגתי יום הולדת, כי אני לא כל כך חוגג ימי הולדת. ועשו לי פה הפתעה. העלו ברכות מכל מיני אומנים, אני אמרתי כמובן תודה רבה למארגנים של עוד אמירה ויוני. ורובי. ורובי ואז אני נזכרתי בפתגם הסיציליאני הידוע על נקמה שמגישים אותה קרה. ועבר חודש, בשבוע, והגיע זמן הנקמה לכבוד יום ההולדת של עמירה. שזה מוחרתיים. עכשיו, עכשיו גם אה, אמירה תיאלץ אה, לסבול כמובן, ובואו נתחיל. מזל טוב לאמירה מורג, עד מאה ועשרים. אמירה יקרה, אני מכיר אותך ואת בעלך אהרון היקרים, זוג נהדר, אני מכיר אתכם כבר עשרות שנים. היום את חוגגת. ואת כעזר כנגדו, ואת כעזר כנגדך, את מוכשרת, את עושה עבודה נפלאה גם בעיתונות שעשיתם, וגם כיום ברדיו, בתוכנית הנהדרת, על תקליטי הוויניל, הנוסטלגיה היפה. אז שיהיה לך עד מאה ועשרים עוד פעם, הרבה בריאות, הרבה אושר, הרבה שמחה עם כל המשפחה. ואני אקדיש לך שיר, שאתם בטח משתמשים בשירים הישנים. אלוהים <אז> נתן לך במתנה. דבר גדול, דבר נפלא, אלוהים נתן לך במתנה, את החיים על פני האדמה, שוב מזל טוב אמיר היקרה. תודה רבה לאיתן מסורי, אבל הוא לא היחיד. איתן היה אצלנו כאן במעדן ויניל, כמו הרבה מאוד אה, אה, אורחים נכבדים אחרים, והנה עוד שניים שרוצים לברך. אה, הנה, הנה מוטי דיכנה. אמירה, מזל טוב עם מוטי דיכנה, אני לא אשכח שסידרתם לי את העבודה הזאת פה, איזה כיף. ואני מקווה שאת בסדר, ורק שיהיה אושר ואושר ושקט וחיי משפחה וכל מה שמאחלים במקרים האלה שאני לא כל כך טוב בזה. בכל אופן, את מבינה את העניינים, אנחנו אוהבים אותך, ורק בריאות. ואחרון חביב, וגם הוא אורח נכבד שהיה אצלנו בתוכנית, ולא רק היה, אלא גם הביא את הגיטרה, ולא רק הביא את הגיטרה, הוא גם ניגן בגיטרה, שלמה מזרחי האגדי. היי אהרון, אני רוצה לאחל לאמירה מזל טוב, יום הולדת שמח, אושר, בריאות, מוזיקה, אין כמוכם ואין עליה בכלל. אז מזל טוב, אמירה, לשלמה. בריאות, אושר ושמחה והרבה מוזיקה לכל המשפחה. ביי. ובזה הושלמה הנקמה, ואנחנו יכולים, יכולים להמשיך הלאה לתוכנית. אני מקווה ששלמה מזרחי יסתפר מאז. עד כמה שאני זוכר אותו, היה לו כזה שיער מלא. הוא בסדר. הוא בסדר, משלנו אתה אומר. אנחנו עוברים לפול יאנג. כן, הזכרנו אותו מקודם. עדיין יאנג? Uh, he's uh, about uh, 70 years old, mm -hmm. something like that, אולי פחות, אולי יותר. ואנחנו נשמע שיר, uh, uh, כל השירים של, כל הלעיתים של, של פול יאנג הם קאברים. Okay. גם זה, זה במקור של ג'וי דיוויז'ן. נכון. אולי זה השיר האחרון שהייתם מצפים שפול יאנג יעשה. כן, okay, ומה שמעניין ויפה, שזה לוקח מתוך uh, E.P. ככה היה oh, צריך לקרוא לזה oh, oh, תקליטון oh. של ארבעה קטעים שיצא שם בשנות ה-80. זה ה בעצם מרצ'נדייזינג. כן. Mm -hmm. ימי גל יעליזים, למי שזוכר, היינו הולכים לקנות נעליים, והיו מחלקים את התקליטון הזה, וזה נשאר אצלי. עד עכשיו אני לא מבין מדוע חברת התקליטים, CBS, דווקא בחרה לשים את, את הקטע הזה של Love will tell us a part, שהיה הסינגל החמישי בכלל מתוך האלבום No parals, של פול יאנג, המופיע כ... רצועה 2, מתוך הבי-סייד של ימי גליה העליזים. פול יאנג, שאגב ביקר בארץ ב-2009, וגם כמה שנים מאוחר יותר. עכשיו, <laughs> מה שקורה... או, oh, זהו. בגלל זה. שזה איפי, אז זה לא 45... 33. אבל רק ב... כשמנגנים את זה, אנחנו... זה לא משנה איזה שיר פול יאנג שר, אנחנו אוהבים אותו. גם ב-45' או ב Respect, but so drunk. עברנו על ימי הולדת, ואז פול יאנק שר לנו שיר של מישהו שהיה בן 21 או 22, כשהוא החליט שנמאס לו להמשיך לחיות, שזה איין קרטיס, ג'וי דיוויז'ן, ג'וי דיוויז'ן, אבל הוא השאיר אחריו לא מעט שירים יפים, אם כי מלנכוליים, ולכן, ולכן אנחנו נאמר לפול יאנק, תודה רבה שהיית איתנו. משתמע במסעדה. כן. כן, בואי נרשום לעצמנו, מסעדה צמחונית במנצ'סטר. מנצ'סטר. מנצ'סטר, אנחנו לא מגיעים למנצ'סטר, אבל מילא. אה... לא יודע, צריכים לבדוק את העניין הזה. ולשאול. רגע, בואו נחזיר את הפטאפון הזה ל-45. ועכשיו נדבר קצת, אפרופו, הזכרנו את יאן קרטיס, שהלך מוקדם מדי. Uh, לזמר שבשבוע שעבר uh, הלך לעול, לעולמו בגיל 74. נכון. כן ממחלה, קריס ריאה. קריס ריאה, זמר ענק, יוצא. והפתעת ולא הבאת את פול. או... כן, כן. הרבה זמן חיפשתי את הסינגל הזה, ג'וזפין, אחד השירים המזוהים עם קריס ריאה עליו השלום. Uh, הוא כתב את זה עבור הבת שלו. בת השנייה שלו, ג'וזפין, יש לו עוד בת אחת בשם ג'ולי. רק נספר שזה קרה בשבוע שעבר, הוא נפטר ממחלה קצרה, הוא היה חולה לאורך השנים, לא מעט מחלות. בשנת 2001 הוא עבר ניתוח להסרת גידול סרטני בלבלב. אחד מכן חלה בסכרת, ב-2016 הוא חלה בעבר שבץ, ועדיין המשיך לתפקד, הוציא בקר שלו 25 אלבומים, שניים מהם הגיעו לצמרת המצעד הבריטי, נזכיר בין הלעיתים הגדולים שלו, כמו שאמרת, full of you think it's over, והיה לו גם on the beach, והיה לו את let's dance, ועוד ועוד, אבל ג'וזפין זה אחד היפים. אני אוסיף עוד משהו, לאורך השנים יש שיר אחד שלו לקריסמס שחוזר שוב ושוב למצעד הבריטי, כי בשבוע, בחודש של הקריסמס, אה, בריטניה יורדת מהפסים, ואז מתחילים לצאת לה, אה, הוצאות מחודשות, והסטרימינג אה, שופך המון לידי קריסמס. יש לו שיר שהשמעתי אותו לעיתון קום בשעה הקודמת, אה, Driving Home for Christmas. עכשיו, בשבוע שעבר, בשבוע שבו הוא אה, הלך לעולמו, השיר היה במקום השלושים. אבל אין כמו מוות לקדם מכירות, הוא קפץ למקום העשירי, וזאת פעם ראשונה שהשיר הזה נכנס למקום, לעשרת הגדולים. שנספר את הסיפור מאחורי השיר? יש לנו דקה. אני סיפרתי את הסיפור הזה בעיתון, ובכל אופן זה סיפור ארוך ומייגע על איך זה שלא היה לו כסף לחזור ברכבת הביתה, אז אשתו באה מ... שזה די רחוק, ללונדון לאסוף אותו. וכל הדרך במינימיינו, היא נהגה. אגב, הוא ישב שם עם עט ונייר, וכל פעם שהם נעצרו ברמזור, אז היה אור, כי הם לא רצו גם להפעיל את הנורה בתוך האוטו, צריכה לחסוך, כתב עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, כשהם הגיעו הביתה. וזה היה, אגב, ב-1978. <אחל> את השיר, אגב, הוא הציע לוון מוריסון. מוריסון שאמר לו במבטאי הרי, נא nah, תן כאילו לצליח, יש לי מספיק <laughs> שירים. <בשביל. laughs> טוב, אנחנו הולכים לג'וזפין של קריס uh, כבר מגיע. הנה הוא בא. לאט לאט. אתם יודעים, הבן אדם לא היה בריא. לקח לו זמן, להתארגן. הגיע. נכנס, נכנס. say yeah. yeah. שלי, כי אנשים פה לא שמים לב שהמיקרופון נפתח, ואז הם יודעים, זה לא נעים, בכל זאת אורחים וזה. אנחנו עושים זינוק די גדול, וקופצים לשנות האלפיים, לזמרת יהודיה מלונדון, שהצטרפה למועדון ה-27. בדיוק. חבל. כן. Okay. נורא, כי זו עבודה מיותרת, לדעתי. איימי ויינהאוס כמובן. איימי ויינהאוס. אז בוא תספר לנו על איימי ויינהאוס. Okay. על הקשר שלך לאיימי ויינהאוס. יותר לאנשים שככה היו, גם בקרב מנהליה וחברת התקליטים שלה, איילנד רקורדס, אבל הסיפור הוא בעצם ש... הימים הם שנת 2000, סוף שנת 2003, תחילת 2004, אני מקבל סאמפלר, שזה אסופת שירים של חברת התקליטים, לחודש פברואר 2003, ובסאמפלר הזה מי שפותחת את האוסף, זמרת צעירה חדשה מאנפילד צפון לונדון בשם אימי ויינהאוס, אני לא מכיר את השם. השיר נקרא Take a Box, אני שומע את השיר בבית, אצלי בחדר, ומתפעל מהקול המופלא שיוצא מגרונה, ומחליט לשדר את זה בתוכנית שהגשתי אז ברדיוס 100 FM, במסגרת שידורי רדיו MTV, ושמעתי את זה בתוכנית MTV New, ששודרה בימי חמישי, בין 21:00 ל-21:00 בערב, ולימים פגשתי את מי שהיה... מי שבעצם החתים אותה ב-Island Records, דארקוס ריס, מי שהיה הנציג של A&R של איילנד רקורדס, וסיפרתי לו שאני מישראל, ושמעתי אותה באשמת בכורה בארץ, את טייק הבקס, ואז הוא אומר לי את המשפט הרע, הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מהבודדים שהיו הראשונים, לא רק בישראל, אלא בעולם, שהשמיעה את זה. לקח לנו קצת זמן עד שאנשים רצו והקשיבו לחומר שהגיע ממנה, אז אנחנו נשמע מתוך אלבום שיצא ב-2021, at the BBC, הופעה שהוקלטה עבור ה-BBC, נשמע את, כמובן, Take the box in your wine house. <טפה> <inaudible> אז גם אנחנו נסמן את המשבצת. <versucht> young day buzz was screaming I don't have a key but downstairs so I punch all of the buzzers hoping oh, you wanna be there so now my head's hurts to stay, but I got nothing to say. You were so beautiful before today, but then I heard all what you had to say. Amen. That was ugly. The motion over for me at Christmas. Oh no. Me. You know me I feel so fucking angry And I don't wanna be reminded to you So when I left my mess in your kitchen I said goodbye to your bedroom That smells like you Mr. Falls Beaches You don't make sense But I guess I just don't know you But you made me crack where well, my heels go by. You, we, miss we miss you, ואנחנו גם כועסים עליה, מה, מה לעשות. אבל זה המצב. Uh, מתקדמים בתוכנית, אנחנו לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אנחנו מתקדמים, ואנחנו מגיעים לתשובה האמריקאית, לבנד אייט. כן, אז... למה הבאת את uh, USA for Africa? האמת I mean, שהבאתי גם את בנדייד, אבל בנדייד כל הזמן משמיעים. ו... גם את USA for Africa משמיעים כל הזמן. כן, כן, אבל עדיין, כיוון שזה גם בסינגל, גרסת uh, תקליטון, שנורא קשה להשיג את זה, אז אמרתי, נלך הפעם על הגרסה האמריקאית שיצאה ב-85. אגב, מי שעמד מאחורי הפרויקט הזה ויזם אותו, היה ארי בלה כן, ואחר כך הוא פנה ל... Jackson, למייקל ג'קסון וליון וויצ'י שכתבו ביחד עם קווינסי ג'ון סארגדי שהפיק We are the world למען רעבי אפריקה. ולמען ניקוי המצפון כרגיל. Must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day That someone somewhere will soon make a change all a part of God's great big family. And the truth, you know love is all we need. זה היה קורס שלא הצליח כל כך. לא נורא, יש שיודעים לעשות קורס טוב, יש שיודעים פחות קורס לעשות טוב. לפעמים זה קריס קרוס. קריס קרוס. So זה נשמע לנו מאוד הגיוני לעבור מ-We are the world the We are the champions. זה... גם זה בסינגל. גם זה בסינגל. everything that goes with it I thank you all but it's been no better role צ'מפיינס וקווין מביאים אותנו כמעט לסוף התוכנית, זה הזמן לתודות. תודה לאמירה שהפיקה, בגלל טוב. תודה לרובי הטכנאי. תודה ליוני לי בגן. תודה לאורח שלנו, אוהד רז. תודה לך. שלא הספיק להשמיע את כל הדברים שרצינו, ולכם, הוא יחזור אלינו. בשמחה. ואנחנו נשארים באנגליה. אנחנו נשארים בלונדו. העיר האהובה עליי. הייתה גם עלינו. עד ש? עד שכבר לא. לא, אני עדיין אומר שכן. עדיין, עדיין. ואנחנו מסיימים עם שיר שהפך לאות של תוכנית רדיו כאן בארץ, שפינה בתוכנית, הקלאש, London Calling, שיר שגם אני מאוד אוהב. היה לנו כיף איתך. גם לי. ואנחנו מצפים לשמוע מה תשמיעה. Next time. בפעם הבאה. בכיף. זהו, שתהיה לכולם שנה טובה. שנה טובה. ובשורות טובות. Amen. ונתראה בשנה הבאה. אמן. the rain and the crun of thing the ice is coming the sun's swimming meltdown expected the wheat is with Angel stopping but I have no fear, cause London I river to the imitation zone For forget it brother you could go in alone I call it to the zombies of death. holding out, and draw another breath, London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice age is just coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is cooking. רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.